beraz sai eh, mugas ekonomia zirkularrarra buruz hitz egiten jarraituko dugu datosen minutuetan eta horretarako ba telefonoaren beste motorrean e, iratze atzean dugu berasaiola lan enpresako bat teknikaria dugu eta hain zuzen ere hori ba, proiektuko koordinatzailea kaixo arratsaldeon iratze arratsaldean bitor Bueno lenik eta behin aldikoso pizkauta orkestu edo labur bildu zen motatako ba En ba, topak eta eh, burutu zutek ba, gaurkoan, eh, ekonomia zirkulara zirku arit buruz aritu zarete, baina zehazki azki, zerren ze, ze inguruan aritu zarete? Ba, bitu, e, gaurko jarruan guretzako oso berezia izan da, e, bueno, hori proiektuan daukagun erronka, da, e, sektor arroa ekonomia zirkulara zelabek bultxatzea. Eta horretarako, nahizuguna da alde batetik ba, sinergiak e, bultzatu eta enpresen arteko kolaborazioa bultzatu, baliozko kolaborazioa. E, bueno, hori proiektuetan dauzkagun e, territoriotan, hau da, Bimeos Atlantiko, Sortania, La Rioja, Navarra eta Euskadi mailan, baina gaurko jardunaldia izan da, lehenengo jardunaldia egiten duguna transkontediko dena. Hori da. E, topatu gara hemen jardunaldi honetan bai, frantiako enpresak eta e, espainiako enpresak. Hori beti dauka bere zaitasunak, e, batez ere izkuntza aldetik. E, bueno, e, frantiakoak Franciako, obeto dakite gaztelera esgu baino e, franteza, baina, bueno, e, dena kontutan hartuta, esan dezakegu, egun e, enpresa baino gaiak berkartu garela, eta oso oso giro pedesia eta polita bizi dugula, Bali esko kolaborazioa siniar sortu. E? enpresak e, dira, ba gutxi gorabera, eh? e, gor, e? elkartu zaretenak eta aurre ikusten dituzue, bueno, aukera badaudela kolaborazio batzuken, bueno, ba, indartzeko edo sostatzeko datu zen urteetan. Ba bai, beitu. Eh, gaurko jardalean, e, bueno, mai talde e, sortu ditugu eh bueno, eh gustiak i ditugunak intents eh, jarrien bezala, eh. Eta intentsgarri aman komun hau da, eh, eh valorización eh orgánica de sus productos, perdón, eh, valorización material de materiales orgánicos, uitan da lehengo maila, bero eh valorización energética de sus productos orgánicos, hirutan da bigarrena, irugarrena izan da, bueno, eh, bueno beti aukagu eh, industria alimentarian depuradoretan e, ur e, residualak, tratatu behar ditugunak, eta horri inguruan e, badauz e, inkietu deak eta, bueno, e, enpresak e, soluzio berritzaiekin. Horren ingurua izan da, irugarren maila eta laugarren maila bezala, dugu plastikoen e, oie, inkietu di handia da e, sektorean. E, alde batetik, zelan baloratu, e, zelan balorizatu, e, daukagune plastiko plastikoa, erresidio bezala, eta bestalde, zelan, lortu esakagun produktu sustituak, e, plastiko eskoak ez direnak. ez? Eta, ba, ba alde horretan, albidez, nir mai horretan egon naiz, eta ikusi dugu, pofrantzia alean, badaudela, e, albidez, BG Plast bezalako enzresa bat, oso aurreatuta dagoela, e, irten dide berritxaiak e, eskaintzen, egin, haukera izan daitekenaz, gure enpreso darako. Haidez, gu daukago euskal herrian, haidez, e, enpresa bat, daukala erronka bat, e, pakatxin bat e, nahi du eskeni graien e, produktuetan, baina e, e, janari beroa jartzen dau e, e, pakatxin horietan, eta ezin dau lortu oniarte e, pakatxin bat e, komposta olea dena, guztiz komposta dena, eta haidez, bezeplazt enpresa honen didez, ikusi el, el, dugu, garaude aukera, E, ba, inkitu dide hori, edo behar hori hori, e, ba, erantzun bat emoteko. Mhm, hosongi, hori proiektua, noliz arte, eh, bueno, zabalduta dago, edo pixka bat zeintzu dira ba, epeak? Bueno, e, oin e, o, e, komentatu dutana izan da adibide bat, baina hori bezalako beste adibide batzuk sortu dira, eta e, urrengo urratxak, urretzako, hori askide bezala, zera, ba, e, daukagu, ora behera hasi bosgarren akzio bat, eh akzio eh hartzeko uh -huh. identifikatu ditugun soluzio berriitzaiak enpreseei bidatzeko eta implantatzeko. Orduan, alde batek eh ba identifikatzen, bueno, eta gaur eh gaur eta aurrengo eh egunetan identifikatzeko se eh eh bear eh ditugu eh, elkarrekin martzan jarteko enpresei erantzunak emoteko, alde batetik eta bestalde, bueno, identifikatu diren enprese garteko koldal sinodak batzutan, e, beharra edo, beharra daukate, edo balio, balio dute gure gure lana edo gure laguntza aurrera bateko koldal horiek eta, e, bueno en, enengo enpreseak nahi balute gureko lagurera sinodortu e, aurrera begira aurrengo e, pausoak emoteko E, ba, dago e, begai hori proiektuan aukera e, e, ba, eskaira hori planteatzeko eta proiektu da e, laguntzeko gure aldetik Bueno, ba, oso ongi e, ulertu eta aldetik zuzenaren ba, zerren inguruan aritu zareten, eta dudarit gabe ba, e, ekimen egitasmo interesgarria dela kontuan hartu eta mugaz gendiko enpresen arteko baitare ba, kolaborazioa sustatzenen duela, iratxe, ba, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik, mila esker. Bueno, zuei, eskerrik asko benetan.